Максим не заперечував. Ну, зрештою, замовлення ми виконали ще тільки наполовину. Дізналися, за що вбили Зайченка. Знаємо, зробив це професіональний кілер. Замовника, наскільки я розумію, цікавить його прізвище «Особа». Мабуть, не для того, аби висловити йому подяку. Ну, то вже наша справа відірвався від роботи над карикатурою Шлав. Завдання в нас чітке найти убивцю і назвати його замовниці. Вона передасть його брату. Зрештою, він платить нам гонорар. А що він буде з ним робити, нас не стосується. Он як? Мабуть, кожен з нас знає, чим все закінчиться. Убивцю покарають. Але не брат. Для вас, певне, буде несподіванкою. Але днями я довідався, у Григорія Зайченка ніколи не було брата. Ні рідного, ні двоюрідного. Дані про нього замовниці не відповідають дійсності. — Стривай. — очі Карова налились тривогою. — А хто ж тоді нам платить? — Приїхали. меланхолійно зронив шлаф і простягнув Карому щойно викінчену карикатуру. На ній була зображена богиня справедливості Астрея. На вагах у її руці двома кубками складені банкноти. На одній був напис «За вбивство», на другій «За пошуки вбивці». «Виходить, нам за пошуки вбивці платять через підставну особу?» «Встановлений факт», – відповів Рогоді ну, зрештою, це можуть бути друзі Зайченка». «Ага, скажи, хто ти, і я скажу, хто твої друзі», – скаламбурив Шлав. «Браці, у мене таке перечуття, ніби ми останнім часом трудимося на мафію. Бо друзів Зеченка, як ми вже переконалися, досить специфічні, починаючи з Варлюка». «І я прийшов до такого ж висновку», – мовив Тренко. «Дурниці ви говорите», – спохопився Карий. Який у цьому сенс? Всі знають, коли подібні клієнти трапляються, ми передаємо їх правосуддю. У мафії, не люблю я цього слова, є своя служба безпеки. Вони своїх клієнтів шукають і карають самі. Навіщо їм наша фірма? Так то воно так. Але чи не може бути, що Зайченко для них не та фігура, щоб займатися ушуками його вбивці, почав Рогода. «Ага, і тому вони рішили викинути гроші, щоб це зробили ми», – глузливо перебив його шлав. «А чи не можуть тут зіткнутися дві організації?» – задав риторичне питання Тренко. Всі примокли. Такий поворот об'єднував усі версії. «Ти думаєш, на Зайченку зіткнулися інтереси сибіряків і лтавців?» – підхопив думку Кари. «Не лтавців». «А Киян, мабуть», – уточнив Рогада. «Може бути». «Так-так, саме Киян. Цей вояж київського тріо. Що вам нагадує, пане слідчий?» «Кари аж підвівся зі стільця. Інспекційну поїздку ракетирів. Треба ж мені було раніше це зрозуміти». «Ну, знаєте, ніколи не думав, що балачками можна вийти на розумну версію. А таки ж вийшли». Чує моя інтуїція, ми на правильному шляху. Тільки, безперечно, інтереси сибір'яків і киян перетнулися не на Зайченкові. Не на Верлюку, а на самородках. Та це ж очевидно. Треба ж було давно здогадатися. Стоп! Френко зняв Ковпаків за авторучки. Давайте тепер зведемо все до купи. Хто спробує все пов'язати? Ну хто ж як не товариш екс-капітан, кинув рогода. Максим не заперечував. Пам'ятаєте, на початку запису я сказав, що на прикладі моєї снайперки сім зарубок. Я був нещирим. Зарубок має бути більше. Втім, яке це тепер має значення. А повернувся я до цієї гвинтівки, бо саме прийшла її черга після того, як кілька разів довелося позбавлятися зброї, мені захотілося дещо спростити цей процес знищення доказів. І тоді я придумав і зробив дрібнокаліберну гвинтівку зі змінними стволами. Портативну, зручну, з оптичним прицілом. Нею і досі користуюся. Хоча розумію, як це ризиковано. Та я вже говорив, маю слабинку до зброї. Цю гвинтівку я зробив під наступного клієнта. Це був начальник середнього обласного рангу. Мабуть, він довгі роки працював на фірму, але під старість, очевидно, здалив чоловіка нерви. Він запив і невдовзі став хронічним алкоголіком. Я не розумію, чому його вирішили вивезти з гри саме так, а не інакше певне бідолага знав багато зайвого і не вмів тримати язика за зубами. Смерть я йому влаштував екзотичну на полюванні, яке старий дуже любив. Фірма не утруднювала себе збором досьє. Тому весь компромат на торгаша, так я його назвав, мені довелося добувати самому. А ускоріше за звичкою, ніж за потребою. Як я і думав, Чоловік по грязу хабарниць і перестав уже під старість відчувати міру. Мало йому було п'ятикімнатної квартири в центрі міста, трьох двокімнатних гніздечок коханок, умебльованих за останньою модою. Так він ще збудував кожній із своїх жінок по двоповерховій дачі, а в різних мальовничих місцях Лтавщини. Придбав по автомашині. Правда, тут він вишуканим смаком не відзначався і дарував виключно жигулі. А зі строками цього разу не квапили, тому я мав можливість виготовити нову снайперку. З нею і відправилися на полювання. Одягнений у плямистий мисливський костюм, з двостволкою за плечима і снайперкою в рюкзаку, я прийшов у заздалегідь на готоване місце. У кабана якого вигнали чомусь не на номери, а на мене, я не стріляв. Мій постріл загубився в канонаді, яку здійняли мисливці на номерах. Останні два дні пана Склимович Пеляшенко на своїй київській квартирі майже не вимикав телевізор і тримав постійно включеним радіоприймач, налаштований на першу московську програму. Напередодні він отримав телеграму від Галинки, з якої зрозумів, Події ось-ось розпочнуться. І тому, коли перервали транслювати футбольний матч і перелякане видовжене обличчя диктора з'явилося на екрані, Полішенко прикипів до нього очима. Події в Москві розкручувалися скалейдоскопічною швидкістю. Штурм мерії, довгочасна осада Останкіно, а перед тим прорив кільця довкруг білого будинку оплоту демократії. Проте, як не намагався, так і не зміг визначити, де ж пробують свої сили його посильні. Між тим, ніч з 3 на 4 жовтня стала для проводирів Юдмаліан генеральною репетицією сил. Ще напередодні,